Samo se malo Slušatelji i slušateljice, dobro došli u 13. trisku. Znamo, znamo, 13. emisija, ali mi nismo praznovjerni. Ne vjerujemo u prokletstvo broja 13, pa nas nije bilo strah upustiti se u stvaranje ove emisije. Jedno triska trisku, ove vam je put pripremila nepotpuna redakcija audioterenaca, a voditeljicu Martinu zamijenit ću ja, Ana Milovan. Danas krećemo s izdjevom glasnogovornice pulskih studenata prosvjednika koja će vam iznijeti njihove zahtjeve. Nastavljamo prilogom o platnjenim vrećicama, o čemu možete više naučiti od Irene Burba, članice Upravnog odbora Zelene Istre. S njom smo porazgovarali o kampanji Plastično nije fantastično. O volonterstvu u Hrvatskoj saznajte iz intervjua sa zvijezdanom Čulcu Grin, predsjednicom Smarta Riječke udruge za razvoj civilnog društva. Lovra i Robert članovi su benda Why Not, koji je danas u izlogu naše emisije. U rubrici Nemam pojme objašnjavamo pojam Održivi razvoj, a na kraju emisije kućete i kada predlažemo u najavama. Bogat sadržaj, ha! Bili smo vrijedni ovoga tjedna, a vrijedni smo i danas iako je prvi svibanj, međunarodni praznik rada. Mladi smo, puni energije i dovolja nam je samo glazbeni predah da krenemo. Ponedjeljak, 27. travnja, pulski su studenti priključili prosjedu svojih kolega koji su blokirali nastavu na sveučilišti Madiljem Hrvatske. Poslušajte zahtjeve studenta pulskog sveučilišta. Zahtjevamo ukidanje svih oblika uvedenog neplačivanja visokog obrazovanja na svim razinama, preddiplomskoj, diplomskom i poslediplomskoj, s obzirom na specifičnog pulskog sveučilišta, svojim zahtjevima dodajemo i traženje jamstva ministra službenim dokumentom i u medijima da se vrati sva sredstva za kapitalna ulaganja koja su oduzeta rebalansom proračuna, istog dana kad Hrvatska izađe iz recesije čije bi se mogla započeti izgradnja studentskog kampusa jer je Pula jedini sveučilišni centar u Hrvatskoj koji nema studentski dom i mezu. Isto tako, kao nova snaga studentskim prosjedima diljem Hrvatske, u svoje zahtjeve uvrštavamo i želju za standardizacijom bolenskog sustava na svim sveučilištima Hrvatske da bi se napakvo omogućila mobilnost studenta. Nadalje tražimo bolju opremljenost knjižnica recentnom literaturom, pozivamo izdavače da se prihvati prevođenja stručne literature, a ne samo financijski isplative beletristike. Pozivamo i sva javna i privatna poduzeća da otvore svoja vrata mladim ljudima, bilo stipendijema, bilo otvaranjem novih radnih mjesta. Svake minute potroši se milijun plastičnih vrećica, a čak je tisuću godina potrebno da se jedna plastična vrećica raspadne na male, otrovne čestice. Ako tako nastavimo s trošenjem vrećica, nema spasa za našu prirodu. Kako možemo ispraviti greške koje smo do sada činili, poslušajte u prilogu Maje Iskre i Anemilovanu. Došao medo u dućan, nije rekao dobar dan. Ajde medo van, nisi rekao dobar dan. Vi vjerojatno nakon ulazka u dućan ne završavate neslavno izbačeni kao naš medo. Izlazite dobrovoljno s vašim plastičnim vrećicama u rukama. Ili možda koristite platnena. Evo, ne koristim platnene vrećice, ne zato jer nisam ekološki osvještena, e, zato jer mi nisu pri ruci, evo. Da, koristim ih zato što mislim da su izdrživlje. Ne koristim platnene vrećice, koristim samo plastične jer ne znam gdje ih ovoše mogu nabaviti te platnene. Platnene vrećice koristim, zato jer su ekološki prihvatljivije i mogu koristiti više puta. Ne koristim platnene vrećice zato što ih nemam doma i prve su mi na dohvat ruke ove od najlona i plastike, tako da... Iz anketa smo proveli po ulicama naših grada saznamo da ste voljni koristiti platnene vrećice, no ne znate točno gdje ih možete nabaviti. Mi smo za vas posjetili nekoliko trgovina i potražili platne vrećice, no bilo je neuspješno. Ipak držemo se onog tko hoće naći način, tko neće nađe izliku. Zato ukoliko ne znate gdje možete kupiti platnjene vrećice, mašti na volju, igluj konac ruke i sašite svoju posebnu vrećicu kakvu nitko neće imati. I ćete prirodu poštediti muka, zvanih plastičnog zvanih Podržimo kampanju Zelene istre. Plastično nije fantastično. Plastično, nije fantastič. Znate li da plastičnu vrećicu koristimo u prosjeku samo 12 minuta, a okoliš zagađuje tisuću godina. I zato poneste svoje platnene torbe i košare kad idete u trgovinu. Plastično, plastično, nije, plastično fantastično. nije fantastično. Kampanja Zelene istre za zdrav okoliš. Plastično nije fantastič. Zbog toga što se plastične vrećice ne recikliraju, a masovno se koriste, pokrenuta je kampanja Plastično nije fantastično. Kampanju su pokrenule udruga Zelena Istra u suradnji s gradovima Pula i Rovinj uz potporu nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Donosimo razgovor s Irenom Burba, članicom Upravnog odbora Zelene Istre. O kampanji za vas ispitala Ana Milovan. Zašto ste pokrenuli kampanju Plastično nije fantastično? Pa u stvari ovom kampanju htjeli smo... Uh reagirati na sve češće problem zagađenja okoliša plastičnim vrećicama. Te kampanje su u svijetu učestali, ima ih jako puno, pa nekako smo mislili da je vrijeme da se u našem gradu napravi jedna takva kampanja. E, koje je ciljove kampanja? Pa znači, ciljove kampanje u stvari educirati građane, odnosno svjestiti ih kolika štetnost upotrebe od tih plastičnih vrećica. Ali mi smatramo stvari da odbacivanjem korištenja plastičnih vrećica nećemo sad spasiti svijet. Već možda će nas to potaknuti da se malo zaustavimo, pogledamo jednu širu sliku, da razmislimo i shvatimo ciklus proizvodnje, e, pretjeranog i nepotrebnog korištenja ambalaže, zatim utjeca e, prijevoza proizvoda iz udaljenih krajeva i što se događa na kraju životnog ciklusa nekog proizvoda. Znači, ova kampanja je malo sve obuhvatnija. Mi želimo ovaj, educirati ljude da e, i u trgovinama kupi proizvode s manje plastične ambalaže i općenite ambalaže, da ne kupuju možda neke proizvode koji e, će se kratko koristiti i samim time odmah e, završiti u otpadu. Znači da malo razmišljaju o to svojoj e, pretjeranoj potršačkoj groznici. E, što sve ova kampanja obuhvaća? Pa ova kampanja znači obuhvaća E, ovako nekako, krenuli smo na više razina, prvo edukacija djece i najmlađih, e, imat ćemo radionice u vrtićima i u osnovnim školama e, na tu temu, e, zatim educirat ćemo građane putem e, info štandova na tržnici, e, tiskali smo platnene vrećice, edukativne letke, bit će tu i radio jingle, jumbo plakat, znači da što više to bude vidljivo. I zatim imamo i uključivanje poslovnog sektora, dakle, pokušat ćemo nagovori, trgovini, trgovačke lance, u puli i u rovinju da se preključe u ovoj kampanji i da ustvari stvari građanima ponude alternativu jer to je ono bitno ukoliko se so oni već odretnu plastičnih vrećica a što onda da koriste Spomenuli ste nekako edukaciju djece kako će to biti organizirano? E, pa da, znači e, sudjelo je par osnovnih škola e, osnovna škola Vidikovac Šijana, Montezaro e, najvratnije to Peruško tamo će biti održano pet radionica zatim u rovinju također e, će biti te radionice u osnovnim školama i u vrtićima grada Pule. Znači, ovaj, već ćemo odabrati neke grupe s kojima inače surađujemo po pitanjima ekologije. Um, u školama će se prikazati jedan dokumentarni film splitske autorice Rahele Jurićević Putkese, koji baš govori o uh, tom problemu i bit će nekakva debata. A u vrtiću znači, ćemo izrađivati o slikovnicu, biće tu priča lini boršelini, čudovištu od plastičnih vrećica. Um, evo tako, poklonit im također platnene vrećice koje su onako manje i imaju neki veseli, ovaj, veseli print i poruku, budi prijatelj okole e, Zašto je važno educirati one od najmlađih pa i one starije? Pa, važno je zato što mi mislimo nekako da, evo, na mladima ostaje i uh, ukoliko im u, u korijenu promijenimo navike, u stvari djeca još nije nemaju loše navike, tako da možemo ih od malih nogučiti uh, pravilno ponašanje prema, prema okolišu i da im usadimo tu ljubav prema okolišu. Uh, a također mislimo da oni onda prenose to na svoje roditelje. Poneki put nije da samo roditelji educiraju djecu, nego i djeca svoje roditelje. Tako da će vam djet iz vrtića često onda potegnuti mamu i tatu za i Reći ne, nismo učili da to nije dobro. Tako da mislimo da u stvari efekt je onako više struki i, ova, i inače evo, stvarno uvijek e, se trudimo što više educirati i djecu i najmlađe. Nekako da starijim osobima teže mijenjati navike.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 Dakle, na Dan Planeta Zemlje, 22. travnja, održali ste nekakvu akciju mm -hmm. na Polskoj tržnici, možete li nam reći nešto više o njoj? Da, imali smo znači, akciju na, na tržnici, podijelili smo 700 platnenih vrećica, priključili su nam se i udruga Merlini Roda. Udruga Merlina na licu mjesta šivali su platnene vrećice od recikliranog materijala. Onda u druga roda je prezentirala svoj projekt Rodina Pusa, e, tako da su prezentirali te platne nepelene i poticali građane da koriste, odnosno majke i očeve da koriste platne nepelene. I, ovaj, došli su razni vrtići, evo ovom prilikom pozdravljam i vrtić Topolinoc, Vrčak, Snupi, bile su to i osnovi škola Šijana, zatim... E, srednja škola, ekonomska škola i još mnogi drugi koji su također i donijeli neke svoje radove i prisustovali i evo, bilo je stvarno, stvarno zgodno. U čemu je zapravo problem s plastičnim rećicama? Pa problem je u tome, znači, što evo, ima, znači, puno razloga, navest ću samo neke. Plastične vrećice se proizvode, e, dobivaju se preradom nafte, tako da se u svijetu godišnje potroši čak 120 milijuna barela ili 19 milijardi litara nafte za proizvodnju plastičnih vrećica. Godišnje se u svijetu iskoristi između 500 i 1000 milijardi komada plastičnih vrećica, što predstavlja preko milijun vrećica svake minute. Ukoliko još uzmemo obzir da prosječno koristimo jednu plastičnu vrećicu samo 12 minuta, a potrebno je čak i da... do Tisuću godina da se raspadne, a tada se raspada samo male otrovne čestice koje nam onda truju e, tlo, zrak i onda, onda stvarno vidimo koliko je to besmisleno. O, problem veliki je i taj što više od milijun ptice, približno 100.000 morskih sisavaca umire svake godine zato što pojedu ili se ugušu tim plastičnim vrećicama. Evo, ovo su samo bili neki od razloga, ovaj, a ima ih još puno. Gdje se mogu plastične vrećice pravilno odvojiti? Pa evo, znači sve plastične vrećice možete baciti u žuti kontener za plastiku. Vidjeli ste već da u gradu Puli imamo zelene otoke za selektivno odvajanje otpada, tako da sve svoje stare plastične vrećice slobodno bacite u žuti kontener i onda ste sigurni da će ići na reciklažu, a neće završiti na nekom odlagalištu otpada u moru, na stabu ili nek znam gdje. Dakle, mi smo bili na ovoj akciji koja se održala ja. 22. travnja, vidjeli smo da su se te platne vrećice vrlo, brzo raz, razgrabile, provili smo Ako i nekakvu je. anketu, uglavnom su građani govorili da ne znaju gdje bi nabavili te platne vrećice, pa gdje se one mogu nabaviti? Pa je ovako, znači... Uh... Te platnine vrećice, neke trgovine već možda i imaju u ponudi platninih vrećica. Mi ih naravno sad potičemo da, da uvedu te platne vrećice. Mi smo se u Tekopu, znači u Tekop Novoj. To je zaštita radionica koja zapošljava osobe sa invaliditetom. Ali evo, na primjer, u druga izrađuje i prodaje te platne vrećice, pa onda je tu dnevni centar za rehabilitaciju isto će imati sutra u petak prodaju tih plat, iz, ručno izrađenih platninih vrećica. Tako da ovaj, evo ne znam točno gdje još, znači razne udruge imaju svoj promot platnene vrećice, e, nadam se mužete što ćemo i mi uskoro imati neke po simbolične cijeni e, te platnene, ali kažemo opet efekt bi bio kad bi se nalazilo u trgovinama. Mm -hmm. Ovako, za sad stvarno, evo ne znam da baš neka trgovina opuli pul, platnih. E, kako se građani mogu priključiti ukoliko žele nekako pomoć? Pa da, evo, mi pozivamo sve građane, pogotovo mlade, ova je emisija za mlade, uvijek nam nedostaje aktivista. Mi imamo još jednu ideju znači, u suradnji s jednom londonskom inicijativom, Morsebag, da građani, znači aktivisti, se nalaze preko tjedne da onda šiju platine vrećice od starog materijala i onda u gradu, kada organiziramo akcije za... Znači dijele besplatno građanima, u smislu da moraju građani zamijeniti svoj plastični za tu besplatnu platenu. Onda se svaka takva podijeljena vrećica, platena, ucrtava na jednu kartu Europe, i tako da već postoje svi gradovi koji imaju tu inicijativu i to je točni broj platenih vrećica koje su se podijelile. Tako da, ukoliko netko je zainteresiran, neka nam se slobodno javi, jer Udruga Merlin koja se urađuje s nama u ovom projektu, znači svaki ponedjeljak i srijedu um, će imati otvorena vrata, odnosno besplatnu radionicu šivanja platninih vrećica. Tako da ukoliko je neko zainteresiran, možemo se dogovoriti da onda tamo šijemo vrećice i koje bi dijelili i koje, ovaj, ili svako za sebe može istra neko neku štosnu boršu za špežu, kako oni kažem. Da se čuj! Prednostima volonterstva podučila nas je zvijezdana Green. Ona je predsjednica Udruge za razvoj civilnog društva SMART, jednog od četiri volonterska centra u Hrvatskoj. Razgovor je vodila Ana Preveden. Iznatali možda podatak koliko zapravo volontera ima u Hrvatskoj? Koliko je volontera u Hrvatskoj teško reći, provođena su različita istraživanja, a neka su rađena na razini određenih županija, neka na području cijele Hrvatske i rezultati tih istraživanja jako variraju avariraju upravo zbog toga što se definicija volontera različito a, razumijeva među ljudima a, tako da imamo od podataka iz Primorsko-Goranske županije gdje a, istraživanje koje je provela udruga Smart nije uključivalo pitanje da li ste volontirali, već smo a, pitali ljude da li su radili bez naknade nešto za vrtić za školu, za lokalnu zajednicu crku, ispalo je da jako puno ljudi volontira, rezultat je bio iznad 50% ispitan i dok recimo neka druga istraživanja pokazuju između 5, 5 do 10% stanovnika. Postotak koji smo mi dobili je izrazito visok i nas je zapanjio, al a... Ono u čemu se volontiranje kod nas razlikuje od volontiranja u nekim drugim zemljama je činjenica da dosta ljudi volontira, ali učestalost je vrlo mala. Znači to rade jednom do dva puta godišnje dok je recimo u nekim zemljama gdje volonterstvo jako razvijeno između pet i sedam sati tjedno. Zbog čega volontarstvo važno za zajednicu? A zbog čega recimo za pojedinca? Što pojedinac ima od toga, a što zajednica? A, pa možemo govoriti o zajednici, ali možemo isto tako govoriti Volontirati se ne mora isključivo u zajednici, može se volontirati na različite načine I zapravo što smo mi primijetili da s jedne strane postoji jako puno ljudi koji žele volontirati I s druge strane postoji jako puno organizacija, ustanova koje treba volontere Međutim uvijek ne dolazi do tog spajanja a, razlozi zašto a, Volontirati su različiti Motivacije volontera su različite a, Obično kad ljudi čuju za Volonterizam onda Prvo što im pada na pamet je da je to zato da bi se nekom pomoglo, to može biti vrlo često razlog, ali nije jedini, postoje mnogi drugi razlozi i svi su legitimni, volontirati se može da se stekne nekako iskustvo, da se ispuni vrijeme, da se upozna neke nove ljude, da se zabavi, motivi mogu biti vrlo različiti, svi ti motivi su ok. A naravno zašto volonteri su potrebni zajednici i organizacijama koje djeluju zato što se sa volonterima može postići puno više nego bez njih. Kako bi se volonterstvo u Hrvatskoj moglo unaprijediti? pošto čini mi se da recimo u svijetu da je na puno većoj razini? A pa ja se ne bi baš složila nekakva naša iskustva s obzirom da sudjelujemo u različitim konferencijama i skupovima i članice, članica smo Evropske mreže za razvoj volonterstva. A nema baš nešto sad izuzetno razvijenih aktivnosti koje kod nas ne postoje. Mi jako puno radimo na promociji volonterstva. A na promociji treba kontinuirano raditi. Ono što se dosta razlikuje situacija kod nas i recimo u zemljama gdje je volonterstvo vrlo razvijeno je podrška države volonterstvu i vrednovanje tog volonterskog rada. A to je nešto što se, na čemu se kod nas treba jako raditi. A vredno li se kod nas volontera? Formalno ne, formalno, formalno vrednovanje bi podrazumijevalo, ne znam, da studenti pri upisu na fakultet koji imaju volontersko iskustvo imaju određeni broj bodova za to, recimo da kod zapošljavanja to nešto znači. Mislim, to se vrednuje pojedinačno, možda će neko to vrednovati, ali sustav, nekakvog sustavnog vrednovanja zapravo nema. A kako vršite promociju volonterstva? A, pa mi provodimo različite aktivnosti, a jedna od recimo najznačajnijih naših aktivnosti zadnje već zadnje tri godine mi obilježavamo 5.12 međunarodni dan volontera, to radimo na području primorsko-goranske županije. Gdje zapravo kroz nekoliko tjedana provodimo kampanju vezanu za volontiranje, gdje upoznajemo ljude sa mogućnostima volontiranja, na neki način želimo zahvaliti svima onima koji su volontirali. Tad se provodi čitav niz aktivnosti, edukativnih foruma, radionica, u Primorsko-Goranskoj županiji se već... Drugu, o, prošle godine je bila druga godina za redom da se dodjeljivala volonterska nagrada najboljim volonterima na području grada i na području županije u suradnji sa gradom i županijom, tako da su te nagrade dodjeljivali gradonačelnik i župan. Zapravo provodimo vrlo različite aktivnosti da taj, da tema volonterstva uopće postane nekako prihvatljivija poznatija i da se ljudi zaintrigiraju. Nekako opet naše iskustvo je da ljudi imaju vrlo pozitivan stav prema volontiranju, ali se ne uključuju, pa im je to ujedno i prilika da se uključe. Smart ima i bazu podataka volontera i nekakvi naši rezultati da najviše volontera se upisuje u tu bazu uh, odmah tijekom kampanje i nakon kampanje. Znači oni bi možda i volontirali, ali nikad ih niko nije pozvao da volontiraju. A vrši li se nekakva sustavna edukacija volontera ili je to nekako pojedinačni nekakvi Pa Mi u Smartu radimo edukaciju i volontera i organizacija koje rade sa volonterima i to je definitivno karika jedna koja nedostaje. A, mislim da je puno mislim da je puno važnija a, edukacija a, ustanova i udruga koje rade sa volonterima zato oni Često ne znaju na koji način raditi s ljudima, tako da i oni koji dođu budu izgubljeni, ne budu zadovoljni i tako, a uz tu edukaciju ustanova i udruga rade se i kratke edukacijske radionice za volontere čisto da bi ih se upoznalo sa zakonom o volonterstvu, da bi ih se upoznalo sa njihovim pravima i obavezama da se upoznaju eventualno sa ustanovama u kojima će volontirati i sl. A zbog čega je važan zakon o volonterstvu? A zakon o volonterstvu je važan sa više aspekta, ali konačno u Hrvatskoj se može reći što je to volontiranje zakonski, ko može biti organizator volontiranja, ko može volontirati i koja su nekakva prava i obveze volontera i onih koji organiziraju volontiranje. Tako da a, konačno imamo i taj zakonski okvir nije više sve na nekakoj neformalnoj bazi, već za to postoje ono konkretne a, zakonske a, zakonski prijedlozi što bi svaki volonter trebao znati? Znači, koja su njegova prava i obvez, ono A, Pa svaki volonter bi svakako trebao biti upoznat sa zakonom o volonterstvu. Ono što mi učimo udruge i ustanove na našim edukacijskim radionicama, da bi on Pri dolasku u ustanovu morao dobiti jedan orijentacijski paket uh, koji bi onda sadr sadržavao i sam zakon i etički kodeks i neke osnovne informacije o, o, o organizaciji ili ustanovi u kojoj volontira. Uh, svaki volonter bi trebao imati nekakav ugovor, uh, s tim da u određenim situacijama taj ugovor mora biti pisani, nekad može biti i usmeni i u sklopu tog ugovora bi trebale biti definirane prava i obaveze i volontera i organizatora da li nam možete pojasniti pojam korporativnog volontiranja? Korporativno volontiranje je nešto što se, o čemu se sve više govori i zapravo dio je društveno odgovornosti poduzeća. Ono se, ono se počelo primjenjivati u nekim poduzećima već i kod nas i ono se može manifestirati kroz različite načine. Korporativno volontiranje znači da ustanova odnosno da firma a, potiče svoje zaposlenike na volontiranje i to na neki način vredno i nagrađuje. A, to se može raditi na različite načine ili da firma organizira recimo team building za svoje djelatnike kroz neke volonterske akcije ili da potiče uh, zaposlenike na volontiranje tako da im daje slobodne dane da mogu volontirati ili da firma u okviru svog svoje djelatnosti uh, nešto odradi za zajednicu na volonterskoj osnovi na različite načine. Pule 2000-te su godine dva prijatelja počela snimati demo Vrpce. Tada 14-godišnjaci ubrzo su snimili svoj prvi demo album. Puljani su prepoznali kvalitetu sadržaja i podržali mlade hiphopere u njihovom stvaranju. Iako su još uvijek samo demo band, Za Vajnat, Nečaka, Lovru, Alju, Danka, Kvasu i Pušku, danas znaju svi lokalni i regionalni hiphoperi. Maja Iskra razgovarala je s dva članate glazbene skupine. Pa zašto ne poslušati intervju s Robijem i Lovrom. Za početak se predstavite našim slušateljima i pojasnite kojim se vrstom glazbe bavite. Bog, ja sam Lovre iz uh, grupe Why Not? iz Pula. Bog, ja sam Robert Nečak iz grupe Why Not? Pula i bavimo se hip-hop glazkom. Na koji način ste se počeli baviti hip-hopom? Kako je cijela priča počela? Opa. Počela iz kvartovske spike koji svaki reperi, znači, slušale su se ove gazete i CD od svakakvih repera, pa smo i mi čak pokušali neke versove lagano ovaj, pisati i tako. I onda je to sve nekako imalo uspjeha i pomalo kruje, nastajao sve veći i veći, svi puski MC koji su bili dobri u to vrijeme, su ono bili dio Why i, i tako. Zašto ste se odlučili, bar za ime Why not? Pa iz tog razloga što nas je bilo dosta puno i na početku četiri glave različite, pa nekako smo to prošli preko toga i tih različitih stilova i razmišljanja i odlučno smo rekli zašto ne. Koji su vaši uspjesi do sada? Pa naši uspjesi do sada su ovaj mnogobrojni koncert, koncerti po dosta gradova hrvatskih, ne znamo, nastupali smo svuda tu po Puli, po Rojcu, po Ovaj Arubi uljaniku, pa smo stigli tako i do rijeke, do Palaha, do ovaj Sterea, pa i do Zagreba, do Akvarijusa. što je za nas jako dobar uspjeh. A što se tiče nekih demo snimki, i tako? A demo snimki tako izdali smo već, ovaj smo jedan prvi demo nam se zvao Prazni pulski ulicama. Koji, na kojim su gostovali riječni iz balans Krua i Target iz Zagreba i jako dobro se pokazalo. A drugi ovaj demo je e, isto bio jako dobar. Od e, svih nastupa koji vam je recimo bio najdraži i kako su bile reakcije publike. Definitivno, u akvaru Zagrebu nastup i u te u rijeci nasti su bili dobri. Ono, reakcije publike su samo bili. Ono, Znači, Najšćešća publika je bilo dao. Publika tamo. nas je prihvatila i bila je divljana naše stvari. Još bi iz dvoje nastup u Paradisbu, rojci koji mi U našem domaćem gradu smo nastupali i isto publika je odlična bila. Od kuda crpite inspiraciju za vaše pjesme? Inspiraciju crpimo iz svakodnevnog života i svih stvari što smo čuli, vidjeli. I što su se desile. Da. ili osjetili što smo. Tako da. Koji glazbenici ili bendovi su najveća vam inspiracija? Pa gledaj, mi smo ti ovaj na nekakvom klasičnom hip hopu, ovaj i to bi moglo bi mogli bi reći za Wu-Tang, pošto to je isto jedan veliki crew, ovaj imaju puno projekata i stvari svakakvih, tako da bi ono rekli Wu-Tang da, više, cr, više nekako muziku, da, muziku nego da neke bendove volimo više od drugih i tako. Znači ono, slušamo, osim hip hopa, slušamo još različite vrste muzike od koje možemo nešto iskombinirati. Pa da li onda bilo recimo izleta u neke druge glazbene vode? Uh, je, bilo je ono, Bilo je. Rada se skola, Dram nešto pokušava raditi. I tako, no, to sve dobro, dosta dobro zvuči nama, pa bi nastavili to znači s hip-hop i dance dosta da se radi tako. A, da li još s nekim drugim glazbenicima? Pa surađujemo, da, na primjer, sa Targetom i Muhamedom iz Zagreba, sa Balans krom iz Rijeke surađujemo, surađujemo sa King Shangom iz Pule i sa kolektorsima iz Pule. To su sve isto reperi ovaj. Hrvatski reperi. Osim King Shangua. Osim King Shangua oni, su, oni se bave rootsom i dancehall muzikom. Koji su vaši planovi za budućnost? Šta planirate? Pa naši planovi za budućnost odradit što više koncerata i snimiti što više toga, naravno. Ili potpisati ugovor za ja, glazbenu kuću. Nastavit se bavit tom glazbom i dalje i ustravit u tome, ono. Na kraju, što bi željeli poručiti našim slušateljima? Pa, našim slušateljima bi poručili da, ovaj, ako imaju nešto čime se bave, da ne odustaju od toga, nego da to jako zagrizu i da što bolje to odrade. To je bilo to. Hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala i vama. Hvala i vama što ste nas ugostili. Molim Bilo Tell me can you hear the crack from a hard life breaking? Can you see the flood from the waves of my regret? Can you hear me? Can you hear me? I've no more cards to play corner I surrender nemam pojma u koje ćete naučiti, ako ne znate, što je to održivi razvoj. Održivi razvoj predstavlja težnju da se stvori bolji svijet putem uspostavljanja ravnoteže između ekonomskog rasta, napretka društva i brige za okoliš. Osnovni princip održivog razvoja definirala je Uenova komisija 1987. godine, a on glasi Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, a istovremeno ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Ako održivi razvoj shvatimo ozbiljno, rezultat toga će biti drastični zahtjevi za promjenu ugotovo svim područjima života. Ne samo da se moraju promijeniti naše potrošačke navike, što je samo po sebi već dovoljno teško, već mora doći do promjene svijesti u područjima ekonomije, društva i politike. Ljudska zajednica trebala bi biti organizirana tako da njen način života, njene strukture i tehnologije ne smijete u stalnoj sposobnosti prirode da se održava, već da u tome pomognu. Građani kao aktori moraju preuziti veliku odgovornu za provedbu politike održivog razvoja. Jer kako kaže jedna indijanska poslovica, zemlju ne nasljeđujemo od svojih roditelja, već ju posuđujemo svoje djece. Don't make no sense to fear or be tense All I am is free two, three, four. So I won't kiss your ass, alright I won't hand it myself To you For affection, love, or direction A kiss or a fuck You can't take me away Hvala dođe da malo pustite moždane vijuge nakon napornog učenja za školu ili faks ili vam ipak dosta razmišljenja o poslu. Htjeli biste malo zabave i pravo mjesto za izlazak. Gdje otići? U kafe Baru moze sutra gostuje Pangea iz Zagreba. Početak koncerta najavljene za 22 sata i 30 minuta. Želite li pak čuti slovensku aktivnu propagandu i socijalnu službu Bendi Zagreba? Otići sutra u Monte Paradizo Početak je od 22 sata, a ulaz je besplatan. Tijekom ovog tjedna u pulskom Kinu Vali možete pogledati glazbeno plesni film Somewhere in Between, zatim Čudovišta protiv van zemaljaca, novi animirani obiteljski film. Merrily i Ja komedija je koja se ovog tjedna vrti na platnu Kina Vali. Novovjenčani par uspješnih novinara kupuje kuću na Floridi i razmišlja o djece. Nakon neuspjelog pokušaja da se brinu za sobnu biljku, odlučuju nabaviti psa. Što je bilo dalje, saznajte ovaj tjedan u Kinu Vali u kojem možete pogledati i akcijsku avanturu Brzi žestog iz ciklusa indijskog filma do Lutoja nam je Lutalica. Dragi naši slušatelji, 18. sati vrijeme kada se pozdravljamo. Emisiju su vam pripremili Audio Terenci, novinarska redakcija Pulskog centra za mlade, glavna urednica Ana Žužić, glazbena urednica Ina Kihli, montažeri Daniel Balaban i Mateju Itasović, novinarke Ana Preveden i Maja Iskra, te novinarka i vodizeljica Ana Milovan. Pozdrav iz Pulskog centra za mlade i budite s nama i 8. svibnja u točno 17. sati na Slobodnom internet radiju Stanica Miljaka.